بسم الله الرحمن الرحيم وتحقيقه ان ليس وجودا في الايام وجودا في الاذهان وجودا في العباره ووجودا في الدتاوا بل كتابته تظن الا وهي علامه في الاذهان على الكلا وهو علامه في الايام فرذ لما موصوفا د جوازه سابقه تشکیل کولې یعنې تاسو ته دخواغه سابق سوالونو یادی او دغه جوابم تقریبا یادی سوال دا شوه چې موتزرو وی او ني سنت هم تاسو ته حیران یو یو طرفه تاسو پخپل دا وره تاسو پخپل دا صبر کړو چکه قرانا مکتوب او منقول او غیره غیره د او په ترڅ په تابعای چې دا قدیم دي نو اږي خبره نه چې مکتوب خورتاوه او مکروه خورتاوه منقول دا صرف په دنیا امانې چې د محدثات او د حوادث صفاتونه دي او لکه ہوتے وې پر دې کہتے او ان کیه کریمه نه جواب د کړه او حاصل د جواب اې دا چې دا ټول صفاتونه د لختي دي حقیقته اعظم اجازه دچا صفاتونه مونږ کې د دې شی د دغه معنی قدیمی اوس مزید وضاحت کوي هغه وضاحت ده چې د یو د پارا سلو وجود یو د شی د پارا وجود په اعیان یا ده شی وجود په ذهن کی دران د شی وجود په عبارت او سرور و وجود ده شیف و کتابات کیا مطلع در زمانگا میرسی د ده سرور وجود ده ده یا ده خارج که ناسته ده وجود خارجی ده ذه مداره که تده چسفی زین ترا وانم ده بای وجودی ذهنی ده یاوه ما عمیر سیف ده ای وجود پا ده عبارت سی چولی کمان وجود پا کتابت دیوشی را پارا سو جو دائی خیستہ جواب کرنے کی جاری کینی دشه وحدانی و آمر وحدانی دا پارا وجوداتی آرماعی یا وجود پیل آیاں پیل آلاان او پیل کتاب کم وجود چی وجود پیل آیاں ندا درجہ دا مدلول دا کم وجود چی وجود پیل کتاب تیدا مرتبہ دا دال دا دا مرتبه د چاډه د جان کما مرتبه کیدو خارج ده دغه مرتبه د پرذلولنه او کوم چې کتابت ته دغه مرتبه ده ځان نه او دا په ماحث کیږي د دانم دی او پرذلولم دی دا په ماحث کیږي د دانم دی او مصدورم هم دا دا بمت قسم کم دي یا وجود پلائبارت تے اوپر وجودا پر ذہن کے دے نو دا وجود پر ذہن کے دا مصدورم دے او دا سشے دے دان دې په یو یادار مسوليو په بلې یادار باندې دې ځان له وجود بل عبارت ده دې دان دې په چا باندې نه کتابت څه کنه نو دې ځان دې په عبارت باندې دې ځان دې نو دا عبارت ته د مسلې و دا عبارت دان دے پج دے حانبال دا عبارت دال دے پچا و دے دان دے, دا دے, دے دے وجود دی ذہنی دا پارا و دے مجلول دے دے وجودی کتاب دی دا پارا دک اشانتے مسئلہ کو وجود دا دا وجود دی ذہنی دے مجلول دے وجود پر ای عبارتپا دې موضوع لم دې خدې د عالم دې وجود نو دې موضوع لم دې او دې عالم دې تاسو باندې خبران شي او الله دې نیکې ژوندانه راشي دې وشله پر وجود دې اعیانی دمر نه بده مذلول ده فقط یا و مرتبہ د وجود فی الكتابه ده دا, دا مرتبہ ده ځان ده دا فقط یا مرتبه از ذهن او ده بارکت ده مزلول من وجهین او ده الملز وجهین. حتی که نده خبر از وقت. نده قرآن کریم ده مختلف صفتونه چی ده ده ده وده ده مختلف وجوداتو نده. ده قرآن کریم دا مختلف صفتونه دا دا ده ده دا مختلف وجوداتو بخاطر ده. دا قران کریم څه صفته نه لري چې دا مخلوق نه دی له قرانه چې دا مخلوق نه دی القرآن وكلام الله غیر مخلوق دین قران دا الله کلام دی او مخلوق نه دی نو چې مخلوق نه دی نو د څه د قران کریم ما کوم دغه په مرادي هغه وجود خنچی دا قران کم دیکیتی صفات تا قدیم دیگر کیجی کی؟ نا مراد حال تکیتا قرآن کریم کم وجودی وجودی خارجی با کم دیکیتی صفات حوادث و ورثابیتی مثلا خلقوی چی قرآن کریم مسموع دی ای مس قرآن تو نسفن قرآن ماولسته ما نزفن قورانه نزفت قرآن نی سيفنًا دي قرآنه دیگه <تصفح> نم نم قرآن. نمراسته دیگه نمراسته دیگه کاریم موجودی اول که موجوده چه فعبارتی کنه اگه نمکوولسته ای یا خلق وی ماولسته ما یاد که نمقران نمراسته نگه الپاس اگه وجوده چه مخیل و پتقیول کی اتنا مراسته اوریا چې خلک کوئی مقدس کړي قرآن نشي متکل یعنی هغه نوکوش نشي موږ د خپلې چې هغه نوکوش چې لاندې لیکل شي نو نه مراد دي ځکه چې دا څنګه نشوي چې قرآن څوک متکل یعنی چې د قرآن د مراد کلام نفسي و خپل کلام نفسي کواله چې متکل الله سپاسته نګوره کم دي کې چې یو قسم صفاتونه هغه په اعتبار دی وجود دا چې بلکې سفات هغه په اعتبار دی وجود ایه دربا واتحقیقو تحقیق د جواز مصنف دا لري چې د شیده فقره یو وجود په لاعيان بل د شیده فقره وجود په اذهان آدرایم د شیده فقره وجود په العبارت وجود په العبارت خ دا وج پر بارات یا اووج پر کتابه دا وجود به ش خدا وجودې مجاي خ کوم وجودې ووجې لکه ورتهګوره که نه وور دګوره نو د د ور د وج په کتابه ک کې و ور کشته یا تکه وور یا پهینوا ور م دا وجود د او حقيقه غره چاکه مليان بي وي اغادي ها نفل كتابتو كتابت فل كتابتو كتابت دلالت کې عال عباراته ف عبارات باندې كتابت دلالت په چا باندې کوي او یه داې با په چامانې د لا کوې په ما لاان او دا ماان په جامانې د دلالت کوې دا د لا کوي خو نو دال مرتبره چاشوه او د مدول مرتبره چاشوه مدول خو د ان او دالم کتابت شدا به من کې مدول من مجه او داه نو ف یو س خورآ کله کی توسیبته خورران کې پا چې کوم لوا چې لواظ د قیم دی لکه سری آو غیر و ممنوکنل نو مرات حقیقت حقیقې مو خاار او کله چې توکید کیږي په هغه چې من لوازم المخلوقات پر وحدت ساتي نو اراده کېدلې شي په دې سره دا الفاظ او چې الفاظ منطوقي او صي مسموعه د کفرایو حرکت او نص په القرانې ماولست نمیبارت یا مخصود پکې هغه الفاظ محیلی کفرایو یحس تر قران او یا اراده کې د لشی پدې سره دا شکلو نو چاغه منقوشي لکه پدې قول زمنګ ښاراندې موحدثه پارا مرصده قران مرصده قران ولصده مدنت کې مراد تیر هغه اشكال دي چې هغه خالیه منقوشي هغه څنګه مراد دي بڅ نور څه دې کې یو که سم وجود موثباري څه دې کې فرق وجود موثباري نو د خوررانې کریم چې تاریخ منږ کړي ل چې د موب دی او منفل ل اوزارې ازاري دغه وجود د خورآ وج د خاارجې مرات نهري ځکه ود د خو نه مخصوب دی نه منصول دی نه پلان دی نه پلان دی نه پلان دی دا چېدي د دا ټول د خورآې قب چې پهونه خو په اعتبار ته بلې د ب د لوج د اعتبار ته غ معکان غرض دا لاون پر سوال سوال دا نه چې ار کریم باندې دا کوم په حقیقت کې دانند راغه قران چې په موجود په خارج یو اصل نه دا ترې بیا دا قران کریم داولما تاسې تاریخ ولیکې دا اغي تاریخ ولیکې کې دا دلیل دې تاریخ کې یا اصولیان حضرات یعنی میں نے مان لیا کہ جہا تک کلام اللہ ہیں کلام اللہ بیندباری نوجود الخارجی اس کی تاریخ کرنی چاہیئے چاہیئے تھا یہ تو لفتی کے تاریخ کرتے ہوئے کیسے ہیں کہ منفول مقصول وغیرہ وغیرہ وغیرہ پوانا شریف جواب جواب دا تے کہ مقصود اصول فقح والا اگر استنباد تا حکام دے, دے لبزي لبزي. و اكنت مو استفاقيرو ددلل بمانه كلامي نفسينه فهميږي کنه كلام ملتينه فهميږي نفسي چا ده پته لې ضدان نفسي ته لفظي به لفظي نو زو وجهه د دې قران کریم په دې باره کې دې ثلاثه جرسي شنو را تاريفونه جوړ دي او چې كلامي نفسي تاريفې نه ځایږي ولما كان هر کده ددلل د احکام شرعيو أغلقص دون المعنى معنى قديم النوى نعرفه عامة الوصول عامة الوصول تعريفه كي قرآن صده وكي مكتوب بي ومصائفه كي منقول بي فتواتر صرا وجعلوه وجع وجع ديو در ذونا قرآن اسم دا نظم او دا معنى دوار دفاع اين النظم من حيث الدلالة على المعنى ده هغه نزل د فارا چې اګاد دا په معنا باندې واجب تلشي لاله مجرد المعنا نه د مجردي معنا د فارا به تاسوอัล جواب باندې کوئ شو که په ونه شو سوال دار جركنا کرام الله حقیقت د وجود خارجي غیر چې الله تعالی کوم صفات سره پکاذر هغه تعریف کوي له دې کې نو دې وصوليان کنه دا او چې احکام د نسونه موږ څنګه معلوم کوو کومه او رجال یې معلومه د له دې نه نو ده واجنا نه لفظی تعریفو کچه ده مکتوب ده او ده او ده بیاو سولیان بزور ده بید انشاءاللہ قلوه که خبر کنسیلن کو یو سولیان دا ده قرآن عبارت ده نازم و ده معنانا عبارت ده عنی نازم و ده معنان و بیراو جده خود ناز کلام لگ موهم شان تیره زکر ده دینا ده معنی دیل چه بعد قرآن ده الفاظ را عبارت ده و بعد رچان بعد اقصام ده قرآن ده چه را عبارت احبارت سے دلتنا و بعد احبارت سے دم حالانکه قرآن کریم کو دستے لدے کنا بلکه قرآن نم دے دل نظم دا پارا دل لفظ دا پارا خود لفظ بما هو لفظ دا پارا نظم بما هو نظم دا پارا کسی دا نظم دال آل <سؤال> مانا واقع سرے تو دا کتاب اللہ و افرام دا کتاب اللہ دان نظم دال آل مانا تنوی کیا لمن و سوپرمائیل تاو دیکی وی گورا وی مشایخ تاسی ہوئی چه قرآن عبارت تی دن نظم او د معنا دن فاروووووووی خوئی داغی مقصدم داره چه قرآن کریم عبارت تی دن نظم دان معنانا خدا عبارت موهم شن تیرے زدائی حام میں کسی حام کو دور کرتے ہوئے اسی طرح کہتنا مو تی عبارت تی عنید نظم دان علم معنانا فقط تا تو ها دی العبارت عبارت ما بواقع کرلے زدادا عبارت مرے اس پوری جاوځای عبارت ته بار عبارت کې لګي حادثه الگ واحده فاتح شادت امام بهوني فرما الله تعالی فرمایل چې قراءت په فارسی کې روا ده دا غو پتلګي چې قرآن عبارت ته د معنا د لفظ نه نه ذکر شریف او فارسی اے الله غوړطا ابشوروش شو سره صفات خاص لاندې ورا کنا تر درنه یو رښکله ده ده ده ده وغير وغير. الله راستینه نوته په پرپرنه درځي درېم حتاګا خا به هر حال چې رب د مخلوقات د رحمن رحمون کې مهربان دی و غیره و غیره نو دین او فقیدل چې خلنان عبارت ته د معنا جواب کچنا دایما پوری پر ملت راخبره من سبحان دا چې په زور باندې ورته نسبت کړی او ان شاء الله نوځي کې بزر چې بزر نوم شي چې انو د دې دلیل چې تبو مهاراج چې د رحمن بدله کې د قرآن عبارت سره معنا کدا کمزوری خبرم شروچه ایو دلیل وائته لفی ذور الاولین لانه ذمتیا کرا دی قرآن دا نو دا نفسلو تمث کتابونو کیو کا معنای محتویات نو پتاوهلا کدا سره قرآن عبارت سره جانا چی دا معنا دا خبره کمزوری ندرسو ان در الله تمام دا رماتری شروط پنجج درالوی او سیندا ولا دلال نتون کتاب کې د خپرین دی بیا ختم کړي قوم دی خبره کمزوری او دې کمزورې د فارمو د دلایل نو دې ویلای د نادمو د معنا لپاره زميني یعنی د نادمو لپاره مرخصه دلالت علامه معنا یو څه د مجادله معنا لپاره باندې وامل کلام القديم مولانا دا یو خپل حاصله را قدیم مدي هغه ازلی صفات د علت لکه قائم تر ذاتي واجبي دي ائ اره اوریدل شي کنه شي ان سو شي کنه په دې کې دواره ای یو راه دما تولید یو د شریه اورا امام ماتوریدی وای یو ماتوریدی و شرعیری کنا اغه امام منصور ماتوریدی چغه حنفی اصول سرهست د امام ابراهیم امام منصور ماتوریدی داغه موقف دار دغه رای چې دا طلبی قدیمه ازلین ده چې الله تعالی په طریقائم وای داغه سما نش کېدل سما نش کېدل او امام اشعری وای چې داغه سما کېدری شي ماصوري دي وای دي شکیادله هغه وای ات کانانه کریمه غره چرث فتل الله تعالی نو ذهاب کله شر الى انه يجوز و يسمع جائز او او و اما نقل دې استاد ابو شفق اس پرای دا خبر ابو منصور سوال نه تاسو وای دل <سؤال> الله <سؤال> قرن اوری نو دې مطلب ته حتا يسمع تعالی الله <سؤال> حتا يسمع چې دی و دل <سؤال> الله کله دېغه کېږي دا جواب کله مطلب دې حتا اسمع كلام الله يعني حتا يسمع الله کده واوری څه شی واوری دال دکلام الله دند کلام الله څوک ته کده کلک شی شارح حتا الله هيته یری معنا ده کده واوری ما يدل علی کما یو قال خلق کوئی سمع تو علم القناع دفلان کی علم واوری علم چې علم سره اوری کدااله علی علم مولا قالنا له بمصاله ثلاث و ثلاث قنعاته مصاله خراب صوت اور چې کله الله تعالی نفسه نو بیا مصاله صلاه سنت کله تلې مولا ويږي اغه تن سو وا چې څنګه کیدار غل چې كلام الله و اور نو الله ده سنت كلام الله تا تلك اللي فلا اش ینه بدا د کلام الله کومنګ ما ودو نو دې راځي جواب کینې موسی علیه السلام هم دا ځان اوریدل لیکن په غیر د واسطې د مالک نه اوریدل او د زکوۃ کریم الله او د نور او چې په واسطې د ملک سره اوریدل نو بیا لیکن لم ما کان هر کله چې په غیر د واسطې د کتاب نو د فرشتې نو نوخص نو د د د ځکا کلیم الله ان شاء د کلام د ختم کوم نرستو با انشاءاللہ امام غزالین میں لگر استفادہ کرنا دا سوال جواب و کرامی نفسی و لفظی بانے دا کمانایی روم و مرماتیات انشاءاللہ و سباق و بیا اخیر کی فاغی کی وائی و خیر کی سوالات چوابات ورکی کو مسلم